Rajah itu adalah Muhammad yang Allah telah mengutuskan sebagai Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam. Dan pada anaknya dan sahabatnya. Dan telah menerima kesinilan yang banyak. Muslimin. Rahimakumullah. Tulis kita jelaskan makna jamaah. Secara istilah syara. Yang kesimpulannya bahawa al-jamaah yang dimaksud di dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di mana Rasulullah memerintahkan kepada kaum Muslimin untuk komitmen terhadap al-jamaah adalah al-haq, komitmen terhadap kebenaran. Dan mengikutinya, seperti yang disebutkan oleh Abu Shana, Rahmatullahi alaihi, kitabnya al lahwa ditual bid'ah. Dan kebenaran itu adalah siapa-siapa yang berjalan di atas manhaj Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya berjalan di atas mereka maka mereka itulah al-jama'ah sehingga siapa saja dari kalangan tabi'in ba'u tabi'in dan orang-orang setelah mereka hingga zaman kita sekarang ini dimanapun mereka berada dari kalangan manapun mereka apapun warna kulitnya apakah mereka dari kalangan Arab atau bukan dari kalangan Arab maka mereka itu jamaah selama mereka komitmen di atas kebenaran demikian pula yang termasuk al-jamaah adalah berkumpulnya kaum Muslimin di atas imam yang mana mereka telah bersepakat untuk mengangkatnya sebagai pemimpin dan penguasa maka Kuzumul jamaah yaitu dengan taat dan mendengarkan serta tidak melepaskan baiat terhadapnya Kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Nabi saw. Kewajiban taat tersebut, walaupun secara syarak yang diangkat sebagai pemimpin tidak memenuhi persyaratan-persyaratan secara syar'i. Oleh kerana itu Rasulullah saw memerintahkan. Untuk tetap taat, walaupun yang memerintah itu seorang abdul Habashi, seorang budak dari Ethiopia, dari Habasha. Sementara di antara persyaratan khalifah yang diangkat sebagai pemimpin secara syar'i, dia adalah seorang yang merdeka, bukan seorang budak. Namun apabila terjadi yang demikian, mungkin dengan Al-Qahar wal-Ghalabah dia punya kekuatan sehingga berhasil menguasai negara dan memimpin negara, maka Riyalah yang disebut dengan Amir atau Imam yang wajib bagi rakyat untuk taat kepadanya. Inilah yang dimaksud al-jamaah, punya kekuasaan, punya negara, bukan kelompok-kelompok sempalan, bukan al-firoh yang mereka hendak menegakkan jamaah, hendak menegakkan negara di atas negara yang telah ada. Kemudian kita masuki pembahasan yang berikutnya yaitu al-imamah. Apa yang dimaksud al-imamah secara istilah syar'i? I? Apa yang dimaksud setiap kelompok yang memiliki imam, yang memiliki amir lalu kemudian wajib bagi setiap Anggota yang untuk taat kepadanya. Yang tidak membaiatnya maka dia mati mati jahiliyah. Maka mari kita kembali pula kepada Nas-nas dari kitabullah dan sunnah Nabi Alaihi Wasallam Serta penjelasan para ulama dalam hal ini Hal imamah secara bahasa Itu berasal dari kata amma Ya ummuh Artinya Terdepan orang yang dikedepankan. Dan yang dimaksud dengan al-imam kullu ma'tum bihi ra'isin aw Setiap yang diangkat sebagai pemimpin, apakah dia kepala pimpinan atau yang lainnya, itu secara bahasa. Ibnu Manzur Rahimahullah Taala dalam lisan al Arab beliau menjelaskan bahawa setiap yang dimaksud Imam, "Kelu makanan dengan orang yang beriman, semua orang yang beriman, semua orang yang beriman, yang beriman, semua orang yang beriman, semua orang yang beriman, semua Jalan yang lurus, ataukah mereka di atas kesesatan? Jadi di sini menunjukkan bahwa kata-kata imam bisa bermakna positif. Apabila yang dimaksud mereka adalah para imam yang membimbing umat itu pada kebaikan. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala waj'alna minhum a'imatan yahduna bi'amrina lamma sabaru wa kanu biayatina yuqinun dan kami jadikan di antara mereka a'imma pemimpin-pemimpin yang membimbing berdasarkan perintahkan tatkala mereka bersabar dan mereka yakin dengan ayat-ayat-Kan Maka penyebutan Al-Imam di sini positif Dan terkadang A'imah Yang merupakan jamak dari Al-Imam Yang dimaksudkan adalah negatif Seperti A'imah A'immatul wallun Atau A'immatul balalah Atau A'immatul kufur Pemimpin-pemimpin kekufuran wa qatilu a inma al kufri peramilah pemimpin-pemimpin kekufuran Dan Nabi alaihi mengatakan inna akhwaf ma akhafu ala ummati a'immatul mudhillin sesungguhnya yang paling aku khawatirkan yang menimpa umatku adalah imam-imam <coughs> yang menyesatkan dari sini menjelaskan kepada kita bahwa iman secara bahasa yaitu siapa saja yang mereka itu menjadi pemimpin terhadap sesuatu, apakah kaum atau yang lainnya. Nah, dan secara bahasa al iman juga berarti abfarikul wasiyah. Jalan yang luas Sebagian menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa innahuma labi imamin mubin Labi imamin mubin iman. sebagian mengartikan tariq Jalan yang dimaksud Jalan yang dituju Nah dari sinilah Mengapa iman. Yang berstatus sebagai penguasa Itu disebut imam Karena Dia yang berstatus sebagai pemimpin Yang memimpin rakyatnya Kepada Apa-apa yang mendatangkan kemaslahatan Adapun secara istilah Maka definisi imam Ini telah disebutkan oleh sebagian para ulama di antaranya Al-Mawardi rahimahullah taala dalam kitabnya Al-Ahkam As-Sultaniyah beliau mengatakan al-imamah mawdhu'at li khilafat an-nubuwah fi hirasati ad-din wa siyasati ad-dunya di yang dimaksud al-imamah itu kepemimpinan yang diletakkan untuk menggantikan Nubuwa Dalam langkah untuk memelihara agama Dan untuk mengatur kehidupan dunia Memelihara agama dan mengatur Kehidupan dunia Demikian pula yang disebutkan oleh Imam Al-Sharonain Al-Juwayi Beliau mengatakan Al-Imamah Riyasatun Tamah Imamah itu adalah kepemimpinan yang sempurna yang mencakup seluruhnya. Wazama تتعلق بالخاصه والعامه في مهمات الدين والدنيا. Dan kepemimpinan yang mencakup kepemimpinan secara khusus dan yang umum dalam kepentingan-kepentingan agama demikian pula dunia. Dan Demikian pula disebutkan oleh Al-Lihi dalam kitabnya Al-Mawaqif dia mengatakan dia khilafatul Rasul sallallahu alaihi wasallam fi iqamati al din bihaythu wajib ittiba'uhu 'ala kaffati al-umma itu khilafa rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mazahakan agama ini yang wajib untuk diikuti oleh seluruh umat dan misalnya pun yang disebutkan oleh Ibn Khaldun ketika dia mendefinisikan Al-Imamah katab liyaw hiya hamdul kata ala muktadah al nazar al fi masalihihim al-ukhrawiyyah wa-adzunyawiyyah al-rajihati ilayah Iaitu memikul tanggungjawab berdasarkan penilaian secara syari'i terhadap kemaslahatan-kemaslahatan akhirat dan dunia yang kembali kembalanya. Ith akhwal dunia tarji'u kulluha inda syari' ila iktibariha limasalithil akhirah. Sebab keadaan-keadaan dunia semuanya kembali kepada syariat peninjauannya kepada kemaslahatan kemaslahatan akhirat. Fahyia fil hakiqah khilafah an sahib syar'i fi herasatil din wasiyah fit dunya bihi. Sehingga pada hakikatnya khilafah bahwa imamah itu merupakan pengganti dari sahib syar'ah. Dari kenabian, kerasulan Yang akan Menjaga agama ini Demikian pula mengatur Kehidupan dunia Dari definisi Definisi ini Jelas bagi kita bahawa Yang dimaksud Al-imamah secara syarah Adalah Seseorang Yang Diangkat Untuk Memimpin kehidupan Yang akan mendatangkan kemaslahatan Dunia Demikian pula kemaslahatan akhirat Kemaslahatan dunia Itu yang akan menunjang kemaslahatan akhirat Sebab Al-Islam Ini datang untuk Mengatur segala kehidupan masyarakat Segala kehidupan manusia, kehidupan dunia mereka demikian pula kehidupan akhir. Apa yang dianggap oleh sebahagian bahawa permasalahan agama tidak boleh ikut campur dalam urusan dunia ini adalah perkara yang batil, bertentangan dengan usul ahli sunnah wal jamaah. Sebab agama Allah Subhanahu Wa Taala ini diturunkan kepada Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam untuk disampaikan kepada umat ini yang akan memelihara kemaslahatan dunia mereka demikian pula kemaslahatan akhirat. Maslahatan dunia agar kemudian terpelihara darah darah mereka dan Terpelihara kehormatan-kehormatan mereka Terpelihara Keturunan mereka Terpelihara harta-harta mereka Terpelihara jiwa-jiwa mereka Dan terpeliharanya akal-akal mereka Islam datang untuk Mendatangkan kemaslahatan dunia oleh karena itu, seseorang boleh untuk membela dirinya. Apabila ada seorang yang hendak menumpahkan darahnya walaupun mengantarkan pada kematian. Bahkan Nabi SAW mengatakan, Manquti laduna nafsihi fahuwa syahid. Wa manquti laduna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena membela dirinya maka dia syahid. Siapa yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid karena Islam datang untuk memelihara apa yang menjadi kepentingan-kepentingan kaum muslimin kehormatan mereka demi dendurus inna lima akul walu wa ahradakum khawf an alaikum fahum yawma hadha itibarakum hadha fi kafirikum hadha sesungguhnya darah adalah kalian Kehormatan, kehormatan kalian, dan harta harta kalian itu haram terpelihara seperti mulianya negeri ini. Jadi maka pada hari ini, hari Alfa pada bulan ini, iaitu Zulhijjah, maka nah, begitulah Islam memelihara. Demikian pula Islam memelihara akal-akal manusia agar tetap dalam keadaan sehat berfikir dalam keadaan sehat, sehingga Islam melarang untuk meminum khamr, laga Allah menjadikan khamr. Allah subhanahu wa taala Orang yang meminum khamr agar kemudian akal mereka terpelihara dan terjaga. Harta mereka demikian pula Maka Di antara Hal yang terpenting Yang akan memelihara Kemaslahatan dunia Demikian pula Kemaslahatan akhirat Seseorang Adalah dengan adanya al-imamah Kepemimpinan Maka dengan adanya pemimpin Yang akan mengatur kehidupan manusia dan yang akan mengatur lalu lintas Masyarakatnya Sehingga terbina Ketentraman dan keterasuran dalam kehidupan Bayangkan kalau tidak ada penguasa Semuanya pengen jadi penguasa Semuanya ini Menjadi pemimpin Yang kuat akan mengalahkan yang lemah Nah Sementara yang lemah akan terus tertindas harta tidak akan aman seorang karena tidak ada yang mengatur kehidupan inilah yang diingatkan oleh Sahal bin Abdullah As-Sari rahimahullah taala beliau mengatakan la yazalun nas bi khairi ma azamus sultan wal ulama sedangkan jiwa manusia ini selalu berada dalam kebaikan Selama mereka itu memuliakan Sultan, penguasa dan ulama, "Ba'in awal muhairin aslah Allah dunyahum wa akrham, wa in istaqafu bi hadzim fasad dunyahum wa akrham." Apabila mereka memuliakan keduanya, memuliakan Sultan, memuliakan penguasa dan memuliakan para ulama. Maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memperbaiki kehidupan dunia dan akhiratnya mereka. Namun apabila mereka merendahkan kedudukan keduanya, maka akan menjadi hancurlah kehidupan dunia dan kehidupan akhirat mereka. Nah, Syekhul Islam An Namiyah R.A. menyebutkan dan beliau munqid bahawa ada di antara mereka yang mengatakan Naam situnaza biimanin qalin khairun min al-yawm al-wahid bidun iiman. 60 tahun dengan iman yang qalin itu jauh lebih baik daripada satu hari tanpa iman. Satu hari tanpa pemimpin, tanpa penguasa. Nah, 60 tahun yang dipimpin oleh seorang pimpinan yang vali, penguasa yang vali, itu masih lebih baik, karena masih ada yang mengatur kehidupan manusia. Orang yang merasa dirinya kuat itu akan terhalangi, karena masih ada yang mengalahkan kekuatannya, itu penguasa, sehingga dia tidak berani untuk berwaguani. Tapi bayangkan kalau tidak ada penguasa, Subhanallah. Setiap orang akan melakukan apa saja yang mereka inginkan Yang punya kekuatan akan menindas yang lemah Sehingga yang terjadi adalah Pembak Kehancuran, kerusakan Sebab mana yang sempat kita saksikan Kejadian-kejadian ketika belum ada penguasa, Afghanistan, Hiraf Nah Yang terjadi adalah Fasad Sehingga Tujuan dari al imamah itu adalah feras satu din wujudnya, memelihara agama dan memelihara dunia. Dan ini tidak ada yang bisa melakukannya kecuali seorang pemimpin yang memimpin seluruh rakyatnya. Nah, jadi dari sini sangat jelas bagi kita bahawa yang dimaksud dengan al-imamah atau al-imam di dalam Islam adalah penguasa, pemimpin, bukan amirul jamaah. Bukan pimpinan kelompok yang masing-masing mengklaim dirinya sebagai imam atau kaamil. An-Nabi rahimahullah taala beliau mengatakan Yajuzu ayuqar al imam al khalifah wal imam wa amir al boleh dikatakan kepada imam al khalifah. Demikian pula kata al imam atau amir al muminin. Ini juga menegaskan bahwa ketika mereka membicarakan tentang masalah al imam, yang dimaksud itu adalah pemimpin, penguasa negeri yang mereka benar-benar punya kekuasaan memiliki syaukah memiliki kekuatan untuk mengatur tatanan kehidupan masyarakat dan hadith-hadith yang dalam dari Rasulullah salallahu alaihi wasallam itu menjelaskan tentang hal ini seperti misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim kata Nabi salallahu alaihi wasallam Al-Imamul A'zam Al-Ladhi Al-Nasi Ra'in wa huwa mas'ulun 'an ra'iyyatihi seorang iman Al imam azam imamul azam ini penamaan atas seorang penguasa pemimpin khalifah yang mana dia akan memimpin manusia dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bahwa nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Al-a'immatu min Quraish bahwa pemimpin-pemimpin dari Quraish Yang dimaksud adalah Al-Khaqim atau Khalifah Atau disebut juga Al-Imam Maka apabila hal ini telah jelas Dari kita ma'asya Rasulullah Maka ini menunjukkan bahwa Kata-kata Al-Imam Itu Secara istirahat syara' Yang dimaksudkan adalah Mereka yang memimpin negeri yang akan mendatangkan kemaslahatan duniawiyah wal ukhrawiyah duniawiyah wal ukhrawiyah dunianya dan akhiratnya nah namun terkadang kata-kata al-imam itu yang dimaksud adalah iman salawat Imam dalam solat jamaah Nah, mereka <tusuk> juga disebut sebagai imam dalam hadits yang diri kita nabi muslim khalilullahi shallallahu alaihi wasallam ya umul qawma akhrawuhum di kitab ilah azza wa jalla. Yang menjadi imam kaum adalah yang paling banyak <tusuk> hafalannya terhadap kitab Allah subhanahu wa taala. Namun perlu diketahui bahawa Uh, dahulu Baik pada zaman Rasulullah SAW Dan yang setelahnya Yang menjadi Imam Salawat Mereka adalah Yang menjadi imam Terhadap sebuah dunia Seperti Rasulullah hari SAW Beliau imam Al-Muslimi Dalam artian sebagai Pimpinan negara Sekaligus beliau sebagai Imam Salawat Nah, oleh karena itu, ketika beliau sakit, maka beliau mengatakan kepada Aisyah perintahkan Abu Bakar yang menjadi imam, yang kemudian ini jadikan dari para ulama Ini isyarat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahawa tidak ada yang berhak menggantikan terudu setelah meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam betul, -betul Abu Bakar sedih. Karena ketika memakar, uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sakit, beliau memerintahkan Abu Bakar as untuk menggantikan kedudukan beliau. Maka al-imamah fi shalah tadullu al imamah fi filaha yani fi ad-dawla bi dalam shalat menunjukkan imamah dalam sebuah negeri. Nah, itu isyaratnya Nabi sallallahu Alihwal Alihwal, sebab itu mungkin pula pada zaman abbasah di ya umar bin khattab dan seterusnya biasanya mereka menjadi uh, imam-imam Salat adalah mereka dari kalangan uh, pimpinan khalifah atau yang menggantikan kedudukan mereka seperti gubernur atau yang misalnya sehingga mereka pun disebut sebagai imam. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam intinya bahawa kata-kata imam yang dimaksud secara syarat Mereka adalah Yang punya kekuasaan Yang memimpin sebuah negeri Untuk menjalankan Kepemerintahan yang ada Demi untuk menjalankan uh, Mendatangkan kemaslahatan Dunia Demikian pula akhirat Berbeda hanya dengan istilah Al-Amir Adapun istilah Al-Amir Maka ini tidak terkhusus kepada imam atau kepemimpinan sebagai imam atau khalifah. Namun kata kata al-amir ya itu terkadang dimaksud salah satu di antara tiga. Yang pertama al-imarah, al-imarah al-udmah Ya, kepemimpinan yang tertinggi Dalam hal ini imam Atau khalifah Ini yang pertama Yang kedua Mereka dari kalangan muat Wakil-wakil Dari imam Misalnya imam Menunjuk Wakil-wakil mereka di setiap daerah Yang mungkin kita istilahkan Dengan gubernur Di sebuah negeri sebuah kampung atau yang semisalnya Ini yang kedua Dan yang ketiga Al-Imarah Fis-Safar Pemerintah atau uh, Kepemimpinan Dalam perjalanan Safar Apabila Di antara orang -orang muslimin ada yang hendak Melakukan perjalanan Safar Tiga orang atau lebih Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk mengangkat salah seorang dari mereka menjadi Amir. Ila qarad tala'atun fi safarin fal yuamr dalam riwayat Imam Ahmad dari Khalifah Abu Sa'id Al-Khudri, dan dalam buat Abu Dawud dan juga datang dari Khalifah Abu Hurairah apabila tiga orang hendak keluar untuk melakukan perjalanan safar. Maka hendaklah mereka mengangkat Salah seorang dari mereka Yang menjadi Amir Nah ini disebut dengan Amirus Tafar Amir Tafar Dan nah, dari sini menjelaskan kepada kita bahawa Kata-kata Al-Imarah Atau seorang disebut Amir Itu hanya Berhak misandar Oleh yang pertama Al-Imam Al-Imam Al-Arah Yang kedua Wakil-wakilnya, ya, yang mereka disebut sebagai yang kita sebutkan dengan istilah gubernur, atau yang semisalnya Amirul Rukayah, atau yang semisalnya, dan yang ketiga adalah Amir Usakar. Dalam perjalanan. Selain dari itu, maka tidak ada nas yang menunjukkan bolehnya seorang mengangkat sebagai Amir dalam satu perkara apakah itu amiru jamaah ya atau yang semisalnya disebutkan oleh al-jayyish al allama Ahmad bin Yahya al-Najmi rahimahullahu taala dalam kitab beliau al-Mawrid al-Azlall halaman 222 beliau mengatakan istimalahum lilimamah fil hadhr Wa ikhtaruhum minha Ma'a Annal imarata Lam tarif fi syar'i Illa fi syafar Al-Syikh Ahmad Yahya Al-Najmi rahimahullah Menyebutkan ucapan beliau ini Ketika beliau menerik Al-Ikhwanul Muslimun Di mana Di Cara-cara mereka Membuat amir-amir imarah dalam bidang ini, imarah dalam bidang itu. Nah, sementara ada yang memimpin mereka yaitu pemerintah, penguasa, maka kata beliau mereka ketika menggunakan al-imarah di waktu hadar, yakni bukan dalam komisi safar. Ya. Di sebuah kampung mereka membentuk imarah. Amir ini, amir itu Nah, padahal mereka bukan musafir, mereka tinggal di situ. Padahal gubernurnya ada, atau al imamul al ada, tapi mereka menganggap imam tersendiri. Seperti tak ada yang tamkawarich dari kalangan Nii, ya. Nah, dan gelagak-gelagak bawah tanah yang lainnya itu sahala Allah. Sekarang mereka sudah menguasai negeri. Nah Ada imamnya Nah Imamnya ini yang kita sebut tadi Tidak punya kekuasaan Bahkan rumah pun mungkin Sedang kontrak, Ya kontrak Bisa-bisa kalau dia gak bayar Diusir sama Pemilik rumahnya Nah Ini kesian imam ini Terkatung-katung Nah ya, Punya gubernur Amir-amir Setiap daerah diangkat amir Ini gubernur Nah Daerah lain diangkat lagi gubernur lagi gubernur pula tapi nggak punya kekuasaan. Nah bahkan tetangganya nggak tahu kalau dia punya jabatan gubernur, tetangganya nggak tahu. Ya kantornya di mana kekuasaannya di mana nggak tahu. Ah bikin gerakan-gerakan sendiri, membentuk pasukan-pasukan, nih ya kalau menyangkali dia sudah punya syauqa sudah punya kekuatan merahkan bawasan Kata beliau mereka ketika menggunakan imarah ketika hafal yang bukan dalam keadaan safa wa idzaruhum min haddan mereka memperbanyak Amir fulan Amir fulan makal al imarah lam talif fi syar'iha padahal al imarah itu itu tidaklah terdapat di dalam syariat kecuali dalam kondisi safar. bagaimana kita sebutkan Amma fil khabar amirul 'am kafi. Adapun ketika bukan safar yaitu awaq, maka pemimpin secara umum itu sudah cukup. Kan ada gubernur. Ya. Walaya juz an tattakhidha an dan tidak diperbolehkan bagi kita untuk mengangkat Amir yang lain. Waillah lazimanin dari kataku, sebab kalau dia mengangkat berarti terjadi kontradiksi di antara mereka. Ya, mengangkat Amir pok sudah ada Amir yang lebih am membayar Amir Amir mereka, padahal Amir am sudah cukup. Ya. Kalau dia membaiat amir yang khusus itu berarti amir yang amir itu dikemanakan? Ya. Kalau dia membaiat imam yang khusus berarti al-imamul a'wam um itu dikemanakan? Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam baiat imam muslim mengatakan lidarumi al-khalifatain faqtul akhirah minhum. Kalau sudah dibaiat apabila dibaiat dua khalifah Bunuh yang terakhir, ya. Bunuh yang terakhir. Jemaat ini berapa yang membayar imam-imannya? Nah, dari kelompok ini membayar imannya. Yang satu lagi membayar imannya. Nah, anda kalau melihat sejarahnya Nii hancur lebur, ya. Yang ini punya imam, yang satu mengatakan imannya tidak sah. Karena ketika dia diangkat sudah terlambat, Kami sudah lebih dahulu mengangkat imam kami Nah dan terus seperti itu Masing-masing mereka Akhirnya ya seperti itu keadaan ya. Dibiat imamnya sudah tidak sejalan Maka yang bawahnya kudeta kepada imamnya Tidak punya negara tudeta ya. Nah Allahumma s.a.w Paling barang-barang yayasan yang dipindah Pindah barang cari kantor yang baru Montrak Allahumma s.a.w bermain-main dalam perkara din. Hai muasiratu karamillah. Lalu kata beliau, wa anza'ama an al-imarat fi al-hadar ghaira imara allati tumathil sulfa al-qa'imah mashru'ah fa alayhi adil wa la yajib ba siapa yang menyangka bahwa kepemimpinan yang bukan sahabat yaitu hawal Selain dari kepemimpinan yang menggambarkan adanya kekuasaan yang telah tegak itu disyariatkan adanya imarah yang lain maka hendaklah dia mencari dalil dan dia tidak akan mendapatkan dalil tersebut sebab semua hadis hadis yang menjelaskan tentang imarah yang dimaksud adalah mereka al-umara pemimpin-pemimpin negeri nah kemudian ahlus sunnati wal jamaah juga menetapkan kewajiban untuk memiliki imam wajibnya al-imamah disebabkan karena ada imamah mendatangkan kemaslahatan maslahat dalam kehidupan dunia mereka ...dan maslahat dan kehidupan akhirat mereka. Dan ini sepakat. Jumuhurul muslimin. Tentang wajibnya untuk mengangkat iman. Dan wajibnya untuk membayat iman. Dan tidak ada yang menyelesaikan hal ini. Kecuali sebagian mereka dari kawan Ahlul bid'ah Dari Al-Khawarij. Demikian pula Al-Asam dan al futi. Ibn Hazm rahimahullah dianggap setuju. Jami'ahul Sunnah, wajmi'ul Murdia, wajmi'ul Shia, wajmi'ul Khawarij adalah wujud imamah. Sepakat seluruh ahli Sunnah, bahkan seluruh kaum Murdia, seluruh kaum Shia, seluruh kaum Khawarij tentang kewajiban imamah. Hanya saja dalam hal uh, imamah ada perbedaan antara ahlu sunnah dengan kaum syiah imamah menurut syiah adalah mereka yang mengatur kehidupan agama sedangkan yang mengatur kehidupan uh, dunia adalah khalifah nah, ya, sehingga mereka membedakan antara imamah dan khilafah kalau imamah dalam urusan di agama kalau khilafah dalam urusan dunia yang mengatur negara sehingga mereka tetap berkeyakinan ketika Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah tetap mereka berkeyakinan Ali bin Abi Thalib sebagai seorang imam. Karena kepercayaan mereka bahwa imam itu orang-orang khusus seperti yang mereka tetapkan dari 12 imam dari Ahlul Bait. Nah, jadi mereka punya pandangan lain tentang masalah imamah. Namun secara umum sebahagian Ahlu sunnah murji'ah fi'ah bahkan khawarij tentang kewajiban imamah dan bahwa umat wajib عليه القياد الايمان العادل dan bahwasanya umat ini wajib untuk tunduk pada imam seorang imam yang adil yang mengiqim fi mahkamallah dan menegakkan hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur mereka masyarakatnya dengan hukum-hukum syariah yang telah dibawa oleh Rasulullah Sallam, kecuali an-najidah dari kelompok khawarij itu mereka mengingkari atau tidak mewajibkan adanya al-imam. Demikian pula disebutkan oleh Kurdi Rabbimuhullah kata beliau: "Wala khilafah fi wujub dzalik rabina al-ummah wal-bain al-immah. Al tidak ada perselisihan." ...tentang wajibnya imamah di kalangan umat dan di kalangan para imam, Para ulama, kecuali yang dirialkan dari Al-Asam. Heitu kana al syari'ati Yang memang dia tuli dari syari'at. al asham itu orang yang tulid. Dan benar-benar dia tuli dari syari'at, kata beliau. Wa kathalika kullu man qada'i qawli wa taba'ahu ala raihi wa malhabib. Demikian pula setiap orang yang berpendapat dengan pendapatnya dan mengikutinya di atas pendapat dan nasabnya. Ini disebutkan dalam tafsir al-furusi najmiah di al-Quran. Dari dari yang menunjukkan kewajiban untuk mengangkat imam sebagaimana yang telah kita sebutkan, dengan pemimpin atau penguasa. Yang pertama adalah firman Allah subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 59 Ya ayuhalladina aman Allah, ati wa ati'ul Rasul, wa ulil amri minum wahai orang-orang yang beriman fa'atlah kalim kepada Allah dan fa'atlah kalim kepada Rasul dan ulil amri di antara kalian. siapa itu ulil amri? al-umara sebagian Para ulama menafsirkan al-ulama Al-Hafir Al-Kabir Rahimahullah Ta'ala Dalam tafsirnya menjelaskan bahawa Ayat ini Lafad Ulul Amri Itu mencapai dua, kedua-duanya Mencapai al-ulama Dan al-umara Para ulamak Demikian pula para penguasa Nah, perintah untuk taat Kepada ulul amri Menunjukkan perintah Bahwa ulun andre itu harus ada Yang dengannya Kemudian kita taat kepada mereka Selama dalam kepaatan Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan Rasulnya Perhatikan di dalam ayat ini Perintah dari Allah Ati'u Allah Taatlah kalian kepada Allah Wa ati'u Rasul Dan taatlah kalian kepada Rasul Diulangi kata-kata atri'u taatlah. Namun ketika menyebutkan ulil amri Tidak disebutkan kata atri'u Yang menunjukkan bahawa Ketua'atan kepada ulil amri Selama dalam Batasan-batasan taat -batasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Dan Rasul dan tidak menyimpang Dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala Ini lebih dikatakan lagi Tentang sebab turunnya Ayat ini dalam riwayat al Imam al Bukhari رحمه الله تعالى, Rasulullah SAW, iaitu yani Abdullah bin Khudaybah menjelaskan bahawa ketika Rasulullah SAW memberangkatkan satu pasukan yang dipimpin oleh seseorang, ada yang mengatakan yang menjadi pemimpin para wafit Abdullah bin Khudaybah, maka berangkatlah mereka di tengah perjalanan terjadi percekcokan antara pimpinan dengan pasukan maka menyebabkan pimpinan ini marah. kata sang pimpinan, bukankah kalian diperintahkan untuk apa-apa pada saya kata anak buahnya memang betul memang demikian kata pimpinan kalau terlalu itu kumpulkan kayu bakar kalau mereka mengumpulkan kayu bakar lah dikumpulkan kata pimpinannya nyalakan maka mereka pun menyalakan sehingga api kobar-kobar nah setelah itu kata pimpinan kalian satu persatu masuk masuk ke dalam api mereka hampir saja melakukan kemudian mereka berpikir kami mengamalkan ini karena kami berbuat kepada Allah dan Rasul kami taat kepada Allah dan Rasul. Karena kami tidak mau masuk ke dalam api neraka. Kenapa kami harus masuk ke dalam api? Maka mereka menafikan jawab. Akhirnya, setelah pulang mereka mengabarkan hal ini kepada Rasulullah SAW. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allah kalau mereka masuk tidak akan keluar lagi." Ya? Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Inna ma' taatul fi naq' ketakatan itu dalam." terhadap patan yang sifatnya ma'ruf. Jadi intinya bahawa taat kepada ulul amri adalah dalam ketaatan seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Apabila ulul amri memerintahkan terhadap sesuatu yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala, maka la sam'a wa la ta'a. ta'ata li makhluk fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan pada makhluk dalam bermaksiat oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kemudian yang kedua adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala fahkum baynahum bima anzal Allah wala tatabih ahwa'ahum amma ja'aka binal haq Berhukumlah lah di antara mereka dan apa yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan engkau mengikuti hawa nafsu mereka dari apa yang telah datang kepadamu berupa kebenaran. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa'alihkum bainahum bima anzal Allah, wa la tattabi' ahwa'ahum, wahdharhum wa ayattihum an ba'd ma anzala Allah Berhukumlah di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan dan jangan engkau mengikuti hawa hawa nafsu mereka." Maka ayat baik ini menjelaskan bahwa Perintah untuk berhukum dengan hukum Allah dan tidak mungkin soal berhukum dengan hukum Allah secara mutlak kecuali dengan menegakkan al imamah. Sebab dengan adanya imam maka memungkinkan bagi orang untuk menerapkan syariat Allah سبحانه و تعالى. Ayat ke-25 Islam kemirahim Allah yamna taqan fadzilul haq la budhihi min al kitabil hari wa sifin nasir maka agama itu harus Ada dua hal yang mendukungnya Yang pertama Alkitabul Hadi Kitab yang akan membimbing mereka Yaitu alquran. Demikian pula Sunnah Nabi SAW Dan yang kedua As-Sayful Nasir Pedang yang akan menolong Fal-kitabu Yubayinu ma'amarullahu bihu Maka dengan Alkitab Itulah yang akan menjelaskan Apa yang Allah perintahkan Dan apa yang Allah larang Wahai suami yang suruh dari kauyaiyul, sedangkan pedang itulah yang akan menolongnya, yang akan menguatkannya, ya. Sehingga ketika seorang hendak melarangkan syarat Allah subhanahuwataala, maka dibutuhkan kekuatan untuk melakukan hal tersebut. Tanpa kekuatan, maka sangat sulit bagi seorang untuk bisa melarangkan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahuwataala. Maka ini menunjukkan dibutuhkannya adanya. Kekuasaan, adanya al adanya Al-Imam. Alakum dalam hadith Al-Ikhari sallallahu alaihi wa di antaranya yang disebutkan dalam riwayat al Muslim dari hadith Abdullah bin Umar kata Nabi alaihi salatu wa Man mata wa laysa fi unuqihi bay'ah ma taminta tanjadiliya barang siyapa yang mati dalam keadaan di unuhnya Di kundaknya Di lehernya Itu tidak ada bayat Maka dia mati Seperti matinya jahiliyah. Rasulullah SAW Menyebutkan Matinya orang yang tidak berbayat kepada Al-Imam Sebagai orang yang mati seperti mati jahiliyah. Hal ini disebabkan karena orang-orang jahiliyah dahulu mereka tidak punya pemimpin Masing-masing mengangkat bendera Kabilah Tidak ada yang menyatukan mereka Siapa yang kuat kabilahnya Maka itulah yang menang Sehingga Nabi SAW Mengatakan bahawa Di zaman dia tidak ada pemimpinan. kepemimpinan Kepemimpinan adalah artian Pemimpin yang menyatukan mereka seluruhnya Masing-masing bendera Kabilah yang kuat mengalahkan yang lemah begitulah keadaan mereka nah, Rasulullah SAW menyebutkan bahawa orang yang tidak membaikat imamnya orang yang mati dalam keadaan dia tidak membaikat imamnya tidak membaikat penguasanya maka dia matinya seperti matinya jahiliyah mati jahiliyah yang tidak punya pemimpin nah gimana itu keadaan orang yang tidak Membaik Menunjukkan ketidak Ketika dia Hendak melakukan Pemberontakan kepada pemimpin Yang sah Penguasa yang sah Atau melakukan hal-hal yang menyebabkan dia Tidak taat kepada Imamnya Maka itu menunjukkan bahawa dia tidak membaik imam Nah Dia tidak membaik Al-imam dan yang menunjukkan tanda-tanda Seorang -tanda itu membayas imannya Apabila imam itu telah ditetapkan Misalnya wal -aqli Telah menetapkan si fulan Yang diangkat sebagai imam Sebagai penguasa Dan tidak disyaratkan Setiap orang atau setiap rakyat Harus datang kepada Pemimpin jabatan tangan Untuk menunjukkan baikannya dia Tidak Cukup ketaatan dia Cukup yang menunjukkan bahawa dia tunduk dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya melakukan pemberontakan itu sudah menunjukkan bahawa dia telah berbayat dia telah berbay Nah, Rasulullah SAW mengatakan man mata barang siapa yang mati walaysafi'unukihi bayat pamata-mata sementara dia tidak berbayat kepada imamnya maka dia mati seperti matinya jadi dia karena dia tidak punya pemimpin Maka di sini menunjukkan bahawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap ketika seseorang itu masuk ke dalam sebuah kelompok, lalu kemudian dia membeaht pimpinan kelompoknya untuk melakukan pemberontakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menganggap itu membeaht bad imam. Bahkan dia keluar dari al imam dan matinya mati jahiliyah, sebagaimana yang disebutkan oleh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah. Dengan kemudian yang menguatkan hal ini adalah ijma'. Ijma'nya para ulama tentang wajibnya imamah sebagaimana yang telah terucap dan itulah yang dilakukan oleh para sahabat ketika mereka uh, mengangkat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'alaih menjadi Khalifah. Kapan mereka mengurusi masalah imam ini setelah meninggalnya Rasulullah SAW? Bahkan mereka lebih mementingkan urusan al-imamah mengangkat soal menjadi pemimpin sebagai penggantian Rasulullah SAW dari mengurus jenazahnya Rasulullah SAW. Dan itu disebutkan dalam beberapa riwayat di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya dari halifah ansha radhiyallahu ta'ala anha ketika Rasulullah sallallahu telah meninggal waktu itu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu berada di sebuah tempat namanya Asan As ya Asan itu orang menjelaskan itu di daerah Al-Aliyah yang ada di Madinah pada waktu itu ketika Rasulullah s.a.w. meninggal maka Umar ibn al-Khattar terdia-dia beliau mengatakan Wallahi ma'ata Rasulullah s.a.w. Demi Allah Rasulullah tidak meninggal demi Allah Rasulullah tidak meninggal lalu kemudian Umar mengatakan Wallahi ma'ata ya'afi ya nafsi iladha demi Allah pada waktu itu tidak ada yang melekat pada diriku kecuali itu bahawa Rasulullah tidak mungkin mati Wa Allah fa liqta'na Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus seseorang yang akan memotong tangan-tangan orang-orang itu dan kaki-kaki mereka yang mengatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mati. Beliau sempat mengingkari. Ya. Maka datanglah Abu Bakar Siddiq. Beliau datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah meninggal lalu beliau menjium a Nabi alaihi salatuh lalu kemudian abakan mengatakan bi adi anta wa ummi tit engkau tetap dalam keadaan baik hidupmu dan matimu dalam keadaan baik wa nafsi bi yadi Allahi allazi hukmu di tangannya la yudziqannaka Allahul mautatay abada Allah subhanahu wa taala tidak akan Menjadikan engkau merasakan kematian dua kali. Setelah itu keluarlah Abu Bakar sedikit, lalu dia mendatangi Abu uh, Umar untuk fakta. Lalu dia mengatakan, Ayo, Halil al Arifu alaikum. Wahai orang yang berzumbah, hati-hati kamu dengan ucapan Abu Bakar, kalau Umar berkata, maka ketika Abu Bakar berbicara, dulu pula Umar berkata. Lalu Abu Bakar al-Siddiq pun kunmuji Allah subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan ala man kana ya'budu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa inna Muhammadan khadimun wa man kana ya'budu Allah fa inna Allahu hayyun la yamut ketahu siapa yang hendak menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Muhammad itu telah meninggal dan siapa yang menyembah Allah maka sesungguhnya Allah itu Maha hidup dan dia tidaklah mati Lalu setelah itu al-Wakar al-Siddiq radiyallahu ta'ala baca keman Allah inna ka mayyitun wa innahum mayyitun Sesungguhnya engkau mati dan sesungguhnya mereka pun akan mati pula Dan firman Allah subhanahu ala, wa ta'ala ma Wa maa muhammadun illa rasul Qadhalqalat min, min qablihi ar-rusul Afa in mata uqutinan qalatum ala akkabikun Wa maiyyyan qaliba ala akibayi Falai yadurra allaha Wasaya dzillahu syakirin tidaklah Muhammad itu melainkan beliau seorang rasul. Sebagaimana telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Apakah ketika beliau mati, ataukah beliau terbunuh kalian kemudian murtad dari agama Allah Subhanahu Wa Taala? Barangsiapa yang murtad dari agamanya itu tidak akan memudaratkan Allah sedikitpun dan Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas orang-orang yang senantiasa bersyukur maka ketika mendengarkan ayat-ayat yang dibaca oleh Yabbaqar Siddiq, maka kaum muslimin pun menangis pada saat itu. Lalu setelah itu, berkumpullah orang-orang Ansar, bersama dengan Sa'ad bin Ubadah, di Satifah bin Salahidah. Nah, Sa'ad bin Ubadah termasuk di antara pemimpin dari kaum Ansar, Lalu berkumpulah mereka Di sastifat dan sya'idah Lalu mereka orang-orang ansur ini mengatakan Minna amir wangikum amir Kami punya amir sendiri Kalian juga punya amir sendiri Pada awalnya Sebagai mereka Menggagaskan itu. ini ansur punya amir Wahadir juga punya amir sendiri Akhirnya Abu Bakar Siddiq Umar ibn Khattab Obey dan hina jawab mereka maka Umar pun berbicara beliau sempat menyampaikan beberapa hal ketika Umar berbicara Abu Bakar Siddiq mendiamkan Umar dan termasuk di antara yang dikatakan oleh Umar pada waktu itu beliau mengatakan Allahumma aradu bidarik illa annaqad hajatu kalaman qad aajarni khayyifu alla yablubu abu Bakri demi Allah Aku tidak menghendaki Dari apa yang ucapkan ini Melainkan aku telah mempersiapkan Sebuah ucapan Yang senang Bagi aku untuk menyampaikannya Yang aku khawatir Jangan sampai ucapan ini tidak sampai Kepada Abu Bakar Lalu Abu Bakar pun Bercerita Abu Bakar yang berbicara Setelah itu Maka beliau pun menyampaikan kalimat-kalimat Yang sangat Agung sekali dan di antara yang beliau sampaikan beliau mengatakan na'mul umara wa antumul wuzara kami adalah al umara yang muhajirin sedangkan kalian ansar adalah al wuzara adalah para pendamping-pendamping Nabi -pendamping. para ubad bin berkata Ubad wallah la naf'a min amr bikum dan ya Allah kami tidak mau itu dari kalian ada pemimpin Amir, dari kalian juga Amir. Apakah berbakti Allah? Tidak. Walajna Al-Umar, wahai umat Muazza'ah, akan tetapi dari kalian Al-Umar, dari kalian Muazza'ah. Hulawatul Arab darahu al-Rabu an Sebab, al-Muhajirun mereka adalah orang-orang Arab yang pertenahan dan nasab-nasab mereka. Ya lebih baik mereka dari dua akhirnya mereka pun pada waktu itu sepakat mereka akhirnya membayar Umar dan Abu Ubaidah ini maka berkatalah Umar rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru bayar ya, Umar nolak setelah itu dan beliau mengatakan kami yang membayar engkau yaitu Abu Bakar Siddiq wa anta sayyiduna wa khairuna wa ahabu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam engkau adalah sayyid pemimpin kami dan yang terbaik dari kami dan yang paling dicintai rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Umar mengambil tangannya Abu Bakar As Siddiq beliau pun membaiat Abu Bakar As Siddiq dan yang lainnya pun mengikuti apa yang dilakukan oleh Umar yakni kaum Anshar itu mengikuti dan mereka semuanya membaiat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu Al-Iqam ini menjelaskan hal ini Beliau mengatakan, I'labi Anna sahabat karibwan Allahi alihim ajma'u Ala anna nasbal imam Ba'dan kirazi zamanin nubu'ati wajib Ketahuilah Bahawa para sahabat Radhiallahu ka'alam Mereka sepakat Bahawa mengangkat iman Setelah berakhirnya zaman Kenabian Adalah wajib Bertjagalah ahm waladimat, حيث اشتغلوا به عند اثنى رسول الله صلى الله عليه Bahkan mereka menjadikan ini yang lebih penting dari perkara-perkara kewajiban yang lainnya, sampai-sampai mereka itu tersibukkan dari memakamkan dan menguburkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Yang paling utama mereka urus terlebih dahulu dalam masalah al iman, ya, masalah kepemimpinan baru setelah itu setelah kaum muslimin yang mereka derikan Ahlul Hall wal Aqdi mereka sepakat untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq maka kaum muslimin pun mengikuti apa yang telah menjadi kesepakatan mereka apa yang dikisahkan oleh sebagian mereka dari kalangan Syiah yang memutarbalikkan fakta memutarbalikkan sejarah Bahawa ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala diangkat menjadi khalifah Maka Ahlul Faih tidak setuju. Sampai-sampai Umar mengutus pasukan untuk mendatangi rumahnya Khatimah. Dan mengancam. Wahai kalian Ahlul Faih. Apabila kalian tidak keluar untuk membayar Abu Bakar Siddiq. Kami akan membakar rumah ini. Katanya begitu. Nah, Lalu terpaksa. Dengan terpaksa Haji bin Abi Talib membayar. Nah, Dan yang lainnya juga Ini adalah kisah yang bakul palsu Yang dikaram-karam oleh mereka Nah Dan kadang-kadang di antara mereka ada yang uh, Menyandarkan penulisan itu kepada uh, tarikh At-Tabari Perlu diketahui bahwa At-Tabari itu ada dua Ada At-Tabari Ibn Jarif Seorang sunni Dari ahlu sunnah Ada At-Tabari dari versi syiah Nah dan mereka juga punya kitab sejarah palsu yang mendiskreditkan banyak dari kalangan para sahabat Rizwanullahi alaihi ajma'inah Nah, Al-Qadir Zini menjelaskan kepada kita bahawa para sahabat sepakat mengurusi masalah al-imamah untuk kemudian menegakkan ada yang menjadi penguasa itu jauh lebih penting agar kemudian mereka mampu untuk mengatur kehidupan masyarakat kehidupan kaum muslimi ya, bayangkan kondisi pada saat itu Meninggalnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ada pasukan yang hendak dikirim Rasulullah Akhirnya tertahan Sebagian mereka mendengarkan kematian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Murtad keluar dari Islam Belum lagi sebagian mereka yang enggan membayar zakat menyatakan kalau bayar zakat itu hanya di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Dibutuhkan ada yang memimpin mereka Sehingga ketika Allah taras sedih Radiyallahu kar'anhum menjadi seorang pemimpin Khalifah Maka beliau pun mengatur kehidupan kaum Muslimin melanjutkan pasukan yang hendak itu seorang nabi serbuan salat dan kemudian memerangi orang-orang murtad, memerangi para pengikut e, Musa di Makkah dan yang mengutus sebagai nabi dan memerangi orang-orang yang enggan untuk membayar zakat. Inilah yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Rasulullah anhu. beliau mengatakan. La hudallil nas min imarah baratan kanat al fajirah harus suatu je itu punya kepemimpinan harus ada imarah apakah pemimpin itu baik ataukah fajir ataukah zalim di antara mereka ada yang mengatakan wahai amirul mukminin hadhihi al barah qad arafnaha peman baru Wahai Amirul Muminin Kala yang baik kami telah mengetahui Lalu bagaimana dengan Pemimpin yang wari, yang fajir Kata beliau Sebab dengan adanya pemimpin itu Akan ditegakkan hukum-hukum had Dan jalan-jalan itu menjadi aman Dan akan diperangi musuh Demikian pula dalam hal pembagian Harta rampasan perang ini pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wajib al-ummah an wilayat amr nas min a'zham wajibat din Wajib untuk diketahui bahwa kepemimpinan untuk memimpin dan mengatur kehidupan manusia ini termasuk perkara yang paling wajib di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Bal la qiyam Bahkan tidak akan menjadi tegak agama ini kecuali dengan Fatinna madi Adam laatilmu masylahatuhum illa beristimawi lihaya ti baghdin ila baghdin karena sesungguhnya manusia itu tidak akan sempurna kemaslahatan yang mereka dapatkan kecuali dengan mereka berkumpul mereka bersatu disebabkan karena ada kebutuhan Sebagian mereka terhadap sebagian yang lain ini pula yang dikatakan oleh Al, beryal, al, tu, al Imam Ahmad Rahimahullah Taala kata beliau, al fitnahu, jika tidak ada Imam, berakum bi amri nasi. Fitnah itu akan terjadi kalau tidak ada penguasa, tidak ada Imam yang akan mengatur kada, kondisi dan keadaan manusia. Ini pula yang dikatakan oleh Abdullah Ibn Mubarak beliau mengatakan dalam syairnya, Inna Jama'atahalillahi faqtasimu fa'tasimu urwati al Uthqal mandah. Dan lihatlah Allah bis sultan madhlama di lana rahmatan minhu wa dunyana laula al khalifah lam ba'man lana sughul wa sesungguhnya jamaah itu adalah merupakan tali Allah yang sangat kokoh maka berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah itu dengan al jamaah itu itu adalah merupakan tali yang sangat kokoh bagi orang-orang yang mendekatinya Berapa banyak yang Allah Subhanahu wa taala menolak kezaliman-kezaliman yang terjadi karena adanya penguasa di dalam agama kita. Sebagai rahmat demikian pula untuk kemaslahatan dunia kita. Kalalah bukan karena khalifah maka jalan-jalan ini tidak akan menjadi aman. Sementara orang yang lemah itu akan dizalimi oleh orang yang lebih kuat darinya. Bayangkan kalau tidak ada penguasa. Ya. Jalan-jalan itu tidak akan ada yang mengaspalnya, Nah Atau ada yang mengaspar, yang lain merusak Tidak akan ada Lalu lintas yang berjalan Demikian teraturnya, kalau tidak ada Penguasa Walhasil bina adanya penguasa Ma'asyur al-Ikhur rahimahullah Itu sangat mendatangkan kemaslahatan Sebab kalau tidak demikian Akan terjadi pertempuran Antara khabila Pertempuran antara suku dalam kalan tidak ada yang mampu Untuk mendamaikan mereka Kesimpulannya bahawa Apa yang kita sebutkan ini Menjelaskan bahawa Al-Imamah Yang dimaksud di dalam syariat adalah Mereka yang punya Sultah Yang punya kekuasaan, punya negeri ya. Bukan negerinya itu Negeri negeri impian Negeri khayaran ya. Nah bukan negeri yang mereka gambarkan dalam khayalan mereka yang tidak ada wujudnya nah itu bohong-bohongan yang seperti itu ma'asyarul ikhwalakumullah sehingga apa yang ditulis oleh sebagian mereka antara mereka yang menulis judul jamaah dan imama ya untuk menjelaskan bahwa Ya, jamaah ini lah yang harus ditaati. Amirnya yang harus ditaati. Kalau sikulan sudah diangkat jadi Amir maka wajib bagi anggota-anggota tersebut untuk taat kepadanya, seperti ketaatannya kepada seorang imam Muslimin. Allahumma Maka Makara a'kar raiqoharhamukumullah. Yang wajib. Ada mereka mereka ini yang membuat kelompok-kelompok yang membuat jamaah-jamaah ah, yang membuat bayat-bayat bedah -bay dan mengangkat di antara mereka sebagai Amir hendaklah segera mereka bubarkan mereka bubarkan lalu kemudian mereka menjadikan pimpinan penguasa mereka sebagai Amir mereka yang dengannya mereka dengan yang mereka toh selalulah batas-batas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan rasul Walaupun penguasa itu zalim, tidak ada yang melepaskan mereka dari kekuasaan tersebut yang menghalalkan bagi kaum muslimin untuk keluar dari kekuasaannya kecuali yang pertama al-kufrul ba'ah. Kekufuran yang nyata Adapun yang kedua mereka tidak lagi menegakkan solat tidak lagi mendirikan salat. Yang pertama al-kufrul al Bawah disebutkan dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Ibnu Shamit radhiyallahu taala anhu beliau mengatakan bai'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam على السمع والطاعة في اليسر والعسر والمنشط والمكره وعلى أثرت علينا وألا منازع الأمر أهل إلا أن تروا كفرا بواهًا عندكم فيه من الله سبحانه. كم تلاميذ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ياه، كم تلاميذ رسول الله؟ لأن رسول الله sebagai Pemimpin, waktu itu ada bayat-bayat kepada yang lain. Ada yang membayat kepada Abu Bakar siddiq ketika Rasulullah masih ada. Tidak ada yang membayat kepada Umar al khattab ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih ada. menunjukkan nah, bayat itu adalah merupakan hakun khas lil imam. Fakat, bukan kepada Amir Amir jamaah. Ya dan telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa mendengar dan taat. Dalam keadaan ringan, dalam keadaan berat, dalam keadaan semangat, dalam keadaan terpaksa dan bahkan dalam keadaan ketika mereka mengambil hak-hak kita dan jangan kita melepaskan baiat darinya kecuali apabila kalian melihat kekufuran yang nyata yang dengannya kalian memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan Al-Kufrul bawah Baru kemudian seorang terboleh. Nah, Kalau hanya sekedar dia jatuh Dalam kemahsiaan Kalau hanya sekedar dia tidak menurunkan BBM Kalau hanya sekedar dia melakukan Perbuatan-perbuatan yang mengisi syariat Allah, selama tidak Mengeluarkan dia dari Islam Maka statusnya dia adalah seorang Muslim Yang wajib Untuk ditaati Bahkan kata Nabi alaihissalatu wassalam Dalam riwayat Imam muslim Dari hadis Huzaifat ibn al-Yaman Kata Nabi alaihissalatu wassalam Saya kunu ba'di a'imma La yahtaduna bihudai Wa la yastanuna bi sunnati Wa sayakumu fihim Rijalum kulubuhum kulubu syayatim Fijus malik ins Akan muncul setelahku Para penguasa-penguasa Penguasa penguasa Yang mereka itu tidak mengambil petunjukku Dan tidak bersunnah dengan sunnahku Dan akan tergaki Di kalangan mereka itu orang-orang yang Hati-hati mereka itu hati-hati syaitan Yang terbungkus dalam jasad manusia Bayangkan Sampai Rasulullah SAW sifati Hatinya itu syaitan, hati-hati syaitan. Tinggal jasadnya aja yang manusia. Hah? Hati ini adalah hati syaitan. Bisa dibayangkan, bagaimana kondisi fujur dan keboliman pemimpin yang seperti ini? Kata kepada petunjuknya Nabi Rasulullah. Fana asnakuin adopt dari apa yang harus aku lakukan jika aku mendapati kondisi yang demikian Kata Nabi Ali Shallallahu Alaihi dengarlah dan tunduklah kepada amir dan dipukul punggung dan diambil harta maka dengarlah dan tunduklah kepada taat kepada pemimpin kami pemimpin siapa? Si pemimpin negara walaupun punggungmu itu sudah dipukul walaupun hartamu itu sudah dilampas di antar kita yang sudah dipukul punggungnya, ini. berarti belum seperti yang disebutkan Al Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pulu buhum pulu nah, Walaupun hartamu itu sudah dirampas, tetap kamu dengar dan pak. Nah, ini pertama. Yang kedua, dalam hadis yang dibaca oleh Imam Muslim hadis Abu Malik. Maknabi shallallahu alaihi wasallam, kiaru aimmatikum, al-ladina tuhibunhum, wajhibun kum, wadubgihunhum, wajib, wadusallun alaihim, wassallun alaihim, wachirar aimmatikum, al-ladina tuhizunhum, wajibun kum, watalgamunhum, wajamun kum. adalah orang yang Kalian cintai mereka Dan mereka pun mencintai kalian Orang yang kalian senantiasa doakan mereka Dan mereka pun mendoakan kalian Dan pemimpin-pemimpin yang jahat di antara kalian Adalah orang yang kalian benci mereka Mereka pun membenci kalian Yang kalian laknat mereka Dan mereka pun melaknat kalian Mendengarkan itu para sahabat bertanya Ya Rasulullah, abala nabi tuhun wahai Rasulullah, apakah ketika muncul pemimpin-pemimpin yang jahat yang buruk itu, yang kita membenci mereka dan melaknat mereka, apakah boleh kita melakukan pemberontakan melawan mereka? Kata Nabi saw. Lah, tidak boleh. Maaf kamu fiqumu sholat mereka itu menegakkan sholat maka kubu fikum selama mereka meninggalkan shalat demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Ummu Salamah yusta'malu alaikum umara ta'ifuna wa tunkirun fama khairu faqad bari'a wa man ankara salima walakin man radiya wa akan muncul penguasa-penguasa di antaranya yang mereka yang kalian mengetahui mereka namun kalian mengingkari perbuatan-perbuatan mereka maka barang siapa yang membencinya maka dia telah terlepas dari dosa siapa yang mengingkari maka dia telah selamat tapi yang berdosa adalah orang yang mengikutinya orang yang mengikutinya dalam perbuatan dosa lalu para sahabat bertanya afalan qatiluhum apakah boleh kami Memerangi mereka ya Rasulullah Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lama solat tidak boleh selama mereka itu menegakkan solat. Nah, Ayat ini dua. al-kufrul bawah dan ikhwanatul salat selama mereka itu belum terjadi dalam kufuran yang Tidak boleh, tidak boleh hanya sekedar tahu. Yeah. Nah. Tidak boleh selama mereka itu melaksanakan salat. Kalau mungkin ada yang mengatakan kami ter memiliki hujah-hujah menunjukkan dia kafir. Maka pemerintah itu dan penguasa itu pelagak anggap penguasa itu kafir. Terus kenapa? Apakah dengan kekafiran tersebut menyebabkan kita melepaskan diri secara mutlak Al-Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ka'ala telah menasihatkan Bahawa apabila dalam kondisi pemerintah pun telah menjadi seorang yang kafir Dan murtad Tetap tidak boleh seorang itu mengangkat senjata Apabila seorang tidak punya kekuatan untuk melakukan hal itu Yang wajib adalah tetap taat Demi untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat mereka Hal ini disebabkan karena seperti yang disebutkan Rasulullah SAW bahawa sejarah telah mencatat bahawa setiap ada gerakan pemberontakan terhadap pemerintah pasti dengan pemberontakan itu menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar daripada kerusakan yang mereka hendak hilangkan pertumpahan darah bahkan terjadi di antara sesama kaum Muslimin. Sampai sempat kota Madinah itu dihalalkan selama tiga hari tiga malam. Barulah bila kehancuran terjadi di mana-mana. Makayin Ashrafurrahmanakumullah wa pelajaran. Fathabil Yaulil Alba. Kembali kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kepada Warshul Itulah yang wajib yang dilakukan oleh kaum muslimin. Tidak dengan membentuk kelompok-kelompok lalu kemudian um, buatin jamaah-jamaah sendiri. Lalu kemudian membuat baiat baiat tersendiri sebab baiat dan hadis-hadis tentang baiat semuanya ditujukan kepada amin semuanya ditujukan kepada imam tidak kepada yang lain kalau kita perhatikan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang baiat di antaranya baiat tentang Islam hadis lima Zimad dalam hadis yang panjang bawa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada Zimad hati yang al kepada Islam serahkan tanganmu saya akan membayar kamu di atas Islam hadis ini dibaca oleh lima muslim yang membayar siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atau bayat untuk senantiasa memberikan pertolongan dan mencegah dari berbagai kerusakan. Seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika membayat orang-orang Anshar sebelum hijrah. Dalam kejadian bayat Aqabah yang kedua. Yang pada waktu itu jumlah mereka 73 laki-laki dan dua orang wanita. Mereka datang dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada mereka, "Ubayi'ukum ala an tamna'uni mimma tamna'una minhu." nisaku wa abna'i. Aku meminta kalian agar kalian melakukan pembelaan terhadapku sebagaimana kalian membela istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Maka al-bara' ma'ruf. Ya, radhiyallahu anhu mendengarkan itu beliau mengatakan na'am. Wa alladhi ba'athaka bil nabiyan nabiyyan, la namna 'annaka mimma namna 'eehu. Uzurna, fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia, demi Allah yang telah memutusmu dengan kebenaran kami akan mencegah dan melakukan pembelaan terhadapmu sebagaimana kami membela keluarga kami anak-anak dan istri-istri kami maka kami pun bayat Rasulullah selesai. perhatikan ini juga bayat kepada siapa? Rasulullah SAW dalam berat Imam Ahmad bayat terhadap jihad dalam surahul budaya iya. Ini juga bayat, berat, kau minfi. Inna alladina yubayyoonak, inna ma yubayyoonallah. Allah, dia fakihin. Nah, sesungguhnya orang-orang yang membaikatmu, sesungguhnya mereka telah baik Allah tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Yazid bin Abi Ubaid, bahawa Yazid mengatakan saya bertanya kepada Salamah al ibnu Akwa, Ala Ali saya iba'atum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa kudaiyah. Tentang apa yang engkau membaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa kudaiyah? Kata Salamah ibnu Akwa, alaihii muasir, baitat kami adalah baitat untuk mati dalam membela agama Allah subhanahu wa taala. Ini juga baitatnya kepada siapa? Pimpinan kaum Muslimin dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis jadi yang mengatakan baiat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas iqamissalah, itai zakah, wa nusyhi kulli muslim. Aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menegakkan salat, menunaikan salat dan menasihati di antara sama kaum muslimin yang dibaiat syafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu para ulama menjelaskan Bahwa bayat-bayat yang disyariatkan Itu adalah bayat kepada pemimpin Penguasa negara Bukan kepada bayat-bayat jamaat Bahkan bayat-bayat kepada -bayat jamaat Kepada pemimpin-pemimpin kelompok Pemimpin-pemimpin jamaat adalah bayat yang mungkar Yang bid'ah Yang wajib bagi kaum muslimin untuk segera meninjalkannya Oleh karena itu para ulama berfatwa tentang masalah baik tadi. Al-A'lamah Saleh bin Fauzan, al-Fauzan, ketika beliau ditanya, "Min ma yatasahalu bihi an-nasu qadiyatul bai'ah?" Termasuk di antara yang sebagian manusia bermudah-mudahan adalah dalam perkara bai'. Fa hunaka man yara jawaz akhdh al jamaah li jama'atin di sana ada yang menganggap bolehnya mengambil bay'at Terhadap satu kelompok dari jamaah-jamaah yang ada Ma'udhudi bay'atin ukhra' Padahal di sana ada bay'at yang lain ya kan? Masing-masing punya bay'at Nah Iya Bahkan di antara mereka ada yang sibuk Urusannya masalah bay'at-membay'at Setelah membentuk kelompok Dia jadi amir Oh keliling ke sana kemari Kerjanya untuk membayar orang Ya. Nah. Jadi ekspos baiat baiat apa? Baiat, baiat tim. Ya. Ini mengajak orang untuk keluar dari pemerintahannya. Allahu minstaan. Sebab baiat maknanya adalah berarti dia telah menyerahkan dirinya kepada seorang yang di untuk taat. Ah. Itu makna baiat. Nah. Kata Ibnu Khaldun Al bai'ah yang dimaksud banyak ah adalah 'ala ahdu 'ala at ah. Perjanjian untuk taat ah kepada yang dibai'at. Ah. Ka'an al-mubayyin yu'alibu amirahu 'ala an yusallim fi amri wa umur muslimin Sakal akan orang yang membai'at itu, ya. Dia telah menetapkan perjanjian kepada amirnya untuk menyerahkan kepada amirnya itu, ya. Dia sendiri yang menentukan perkara dirinya dan perkara-perkara fungsional. -perkara ya. Jadi kalau Amirnya sudah mengatakan kamu gimana siap sudah mati? Untuk mati ya, nah, siap-siap bomba di ketiga. Hah? Tapi sebelum mebom kamu di di syuting dulu. Nah. Allahumma insta'. Pokoknya apa kata Amir ya ikut. Itulah yang dinamakan bai'ah. Ya. Jadi jika kau lihat si bulan ini setelah dibayar dia tidak pat kepada pada amirnya, nah, berarti kamu sudah keluar dari pembayaran. Kalau tidak, kalau kamu sudah tidak pat berarti kamu sudah melepaskan bayar. Kalau kamu sudah melepaskan bayar, maka mata beritatan jahili ya, akhirnya si. Nah, makanya orang-orang dibayar itu warna, ketakutan betul. Saya sudah bayar sama si bulan. Nah, sehingga dia merasa berat untuk memisahkan diri. Allah mengutam. Padahal ada bayat yang lain kata si penanya. Waktu layak punul mubayyak di hari jamak maafan bila dan boleh jadi orang yang dibayar al mubayyak di jamak ini tidak diketahui punya apa dawah isirriyah punya gerakan-gerakan rahasia ini sebenar baik saja nah ini masing-masing jamaah itu punya cara-cara tersendiri, ada yang sebenar menjadi, menjadikan itu sebagai ahdu to'ah untuk ah, ya. ada juga yang benar-benar punya gerakan-gerakan tertentu, gerakan-gerakan sirriyah untuk melakukan kerusakan apa hukumnya um, kata beliau. Tunggalnya kali berhukum fibila diukufar atau tidaknya tiada yang kum dimaafkan zalimah. Atau apakah ada perbedaan hukum di negeri-negeri kafir ataukah yang berhukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah swt. Kata Syekh Saleh Fauzan katakan Allah. Al Bayatulat takunu illa nivali' an amrul muslimin. Bayat itu tidak boleh diserahkan kecuali kepada pemimpin kaum Muslimin. Wahadihil bay'atul muta'adidah Mu'tada'ah Bay'at Bay'at jama'ah ini Yang berbilang-bilang ini Itu adalah bay'at Bay'at bi'ah Wahiyamah ifraza'atul ikhtilaf Dan ini termasuk sebab-sebab yang Memunculkan perselisihan Walwadi wal muslimin Alladhinahum qibaratil wahid Wa qimam lakatil wahidah Antakuna bay'atuhun wahidah Qimamil wahid Wajib bagi kaum Muslimin di negeri yang satu atau di kerajaan yang sama hendaklah bayat mereka itu satu kepada imam yang satu. Walau takuzun mubayyat dan muta'adbidah dan tidak diperbolehkan bayyat-bayat yang berbilang-bilang tersebut. Bahkan nabi saw melarang seorang untuk berpecah dalam bayat dan berbilang bilangnya yang tersebut, kata Nabi SAW manjarakum wa amrukum jami' ala wahidin minkum yuridu tafriwa jama'atikum fadribu unukah dan siapa yang datang kepada kalian sementara urusan kalian itu sudah satu, di atas satu imam lalu datang orang yang hendak memecah belah jama'at kalian maka potonglah leher-leher mereka Suruh potonglah mereka. Nah, kalau ada yang membuat bayatet sendiri, tentunya ini dikembalikan kepada hukuman dalam hari ini pemerintah. Wa idahun tidak menyunahzi walil amri pah wa yuridu syaqal asa wa tafriq al jama'ah. Fahat amran <tongan> Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walil amri wa amran muslimin ma'ah bika liha al apabila ditemukan di sana ada orang-orang yang hendak yunazik yang hendak menyayangi ya pemimpin kaum muslimin dalam hal tetaatan dan hendak menghancurkan tongkat kesatuan dan mencapai jamaah maka Nabi SAW telah memerintahkan kepada wali Al amri dan kaum muslimin bersamanya untuk memerangi orang-orang yang memberontak tersebut ini fatwa syirta yang berlain dari kitab beliau Al-Muntaqah Demikian pula disebutkan Rasai Muhammad bin Salih Al-Utahmin Dalam kaseh beliau Liqa Al-Ba'l-Maktur Ketika beliau ditanya Apa hukumnya bay'at Yang ada pada sebagian jamaah Kata beliau Rahimahullah Al-Bay'atu Al-Lati takun Fi Ba'zil-Jama'at Bay'atun Mumkaratun Shabda Bay'at Yang Dilakukan oleh sebagian jamaah-jamaah tersebut adalah bayat yang mungkar, bayat yang syedar, yang ganjil. Lihatlah Taufan mahu an Insan ya ya Aluninak Sebab ketika dia membayat Amir jamaah Berarti seseorang itu telah menjadikan bagi dirinya dua imam dan dua penguasa bagi dirinya. Al imamul awam ala dihuwa ala jamil bilad yang pertama pimpinan penguasa umum al imamul awam. Dan yang kedua wal imam alladhi imam yang dia balak wa tuhdi dan ini dapat mengantarkan pada kejahatan yang berikutnya Iaitu pemberontakan pada penguasa-penguasa alladhi -penguasa. ya'khulu bihim min yang akan menyebabkan pertumpahan darah dan dirusaknya harta-harta manusia apa-apa yang tidak diketahui Kerusakan itu Terkali Allah Subhanahu wa ta'ala Wa'amma ta'amir ala jama'ah Fahada fadja'ah di sunnah Fima'a iza safara jama'ah Ayu'amiru ahdahum Ada pun Mengangkat pemimpin Apabila mereka berkelompok Maka yang terdapat di dalam sunnah Apabila mereka safar Apabila mereka safar Iza farajat alat disafar Falu'amiru ahdahum Apabila salah seorang mereka Apabila keluar tiga orang Untuk melakukan perjalanan Maka hendaklah salah seorang mereka Diangkat sebagai amir Ini pula dikatakan oleh Asyif al-Albani Rahimahullahu ta'ala Dalam kasetnya Silsilatul Huda wal-Nur Alaman 200 eh, Pada kaset 288 Maka ini semua ma Menjelaskan kepada kita Bahawa bayat-bayat Yang batil yang dilakukan oleh al-jamaah, jamaah-jamaah tersebut adalah bayat-bayat binaan. Ah. Apakah yang dilakukan oleh jamaah atau terlebih di mana mereka membayat sebagian kelompoknya, sebagian anggota-anggotanya di atas empat dari sekte sufi ya, ataukah bayat yang dilakukan oleh mereka MII ataukah kelompok-kelompok yang lain membuat siroh-siroh bayat ah tertentu? Lalu kemudian mereka membayar anggota-anggotanya Ini adalah bayat-bayat yang mungkar, Yang bid'ah Yang menyebabkan terkecah belahnya kaum muslimin Yang menyebabkan dan dapat mengantarkan kepada kejahatan yaitu melakukan perbuatan-perbuatan kerusakan Dan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah Maka hendaklah kaum muslimin Segera sadar dari hal-hal yang seperti ini dari hal-hal yang menyimpang dari sunnah Nabi SAW. bahwa bayat itu tidaklah diserahkan kecuali kepada. Al-Imamul A'lam. Al amirul A'am. Pimpinan yang umum dalam hal ini. Mereka yang punya kekuasaan. Maka nasihat bagi diri saya sendiri. Dan kepada para ikhwas sekalian. bahwa yang wajib bagi kaum muslimi. Agar hendaklah mereka segera kembali. Segera kembali dengan penuh komitmen. Kepada kitab Allah dan kepada sunnah Rasulnya Sallallahu SAW. Wasallam, wa di atas pemahaman syaratul ummah. Sesungguhnya umat ini butuh pendidikan. Umat ini butuh tasfiyah wa karyah. Bukan fitnah. Apa yang dilakukan oleh jamaah dan ahzab. Itu adalah merupakan fitnah yang menyebabkan terpecahnya kaum muslimin. Hendaklah kita membina, membina umat ini dengan ilmu ma'asyarakat wa rahimahullah. Membina mereka dengan ilmu yang sahih Dan keimanan mereka Harus kita bina Berdasarkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah Sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Itu tidak akan datang Dan tidak akan turun Pada kaum muslimin Kecuali apabila mereka kembali Kepada kitab Allah Kembali kepada sunnah Rasulullah SAW, Tanpa demikian tidak akan mungkin pertolongan itu akan datang. Kita harus bertanya-tanya sekarang. Apa yang menyebabkan kaum muslimin dalam talian perhinapan? Apa yang menyebabkan kaum muslimin darah-darah mereka tidak dihargai sama sekali. Oleh musuh-musuh Allah Subhanahu SWT. Apa yang menyebabkan kaum muslimin hilang kekuatan mereka? Apa yang menyebabkan orang-orang kafir itu semakin beringas dan berani pada kaum muslimin? harus kembalikan kepada diri-diri kita koreksinya sebab Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mungkin menurunkan satu balak menurunkan satu bencana kepada kaum muslimin melainkan disebabkan karena diantara mereka atau kebanyakan dari mereka telah berbuat walim wa nata rabbukal yu'tal kurabidholmin wa ahluha muslihum tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan membinasakan sebuah kampung dengan keadilan sementara penduduk kampung itu berbuat kebaikan itu tidak mungkin mustahil Watil qura ahlaqnahum lamma zalim Dan penduduk kampung tersebut kami binasakan mereka kata dalam al tak kala mereka itu berbuat zalim memang diri mereka sendiri dengan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Ingatlah yang disebutkan oleh Nabi Alihissalam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Majah dan hadis Abdullah bin Umar oleh Allah Taala. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kisalum kamsul." Ini turikun bihinna Wa a'udhu billahi an tudrikuhun Ada lima perkara Yang apabila kalian terkena ke perkara itu Aku berlindung kepada Allah Akan datang kepada kalian lima perkara yang berikut. Yang pertama kata Nabi SAW Lam tawhadil fa'ishat fi qawmin qaptu Hatta yulimuz biha, illa fasha fihih al ta'urun, wal aujaa'atilamtakul mazd fi aslafihim al ladina mawwad. Tidaklah muncul perbuatan keji, kemungkaran, perbuatan zina yang dilakukan secara terang-terangan, terang. melainkan Allah Subhanahu Taala akan menyebarkan penyakit ta'un, ataukah penyakit-penyakit yang belum pernah muncul sebelumnya. Yang belum pernah dirasakan oleh orang-orang sebelumnya akan muncul penyakit-penyakit baru. Yang pertama, yang kedua, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Walam yanqusul mikhial wal mizan, illa aqilu di sini, wajdahil mu'na, wajur sultan alaihim. Tidaklah mereka itu terbiasa. Ketika berdagang mengurangi takaran dan timbangan. Melainkan mereka akan ditimpa paca Mereka Melainkan mereka akan ditimpa berbagai macam kekurangan dan kesengsaraan. Dan kevaliman penguasa terhadap mereka. Sehingga apabila kita hidup di tengah-tengah yang penguasanya penguasa yang valim. Jangan hanya menyalahkan penguasa Jangan hanya menyalahkan Pemerintahnya, tapi salahkan diri-diri kita Koreksi, kenapa Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan penguasa di tengah-tengah kami Menjadi penguasa Allah Pertanyaan diri kita Sebabnya itu kembali Kepada kita Nah, Karena munculnya berbagai orang-orang Yang mereka itu tidak jujur Dalam berdagang itu salah satu sebab yang disebut para nabi sallallahu alaihi wasallam. Walan yamna'u zakat amwalihim illa muni' alqatra minas samaa' walaulal bahaim lam yumtaru. Dan tidaklah mereka itu mencegah untuk membayar zakat dari harta-harta mereka. Melainkan mereka akan dicegah air hujan akan turun ke tempat mereka. Kalaulah bukan karena hewan-hewan ternak yang hidup di sekitar mereka. Mereka tidak akan diturun hujan. Yang keempat. Walang miankudhu ahdallahi wa ahdawasulih illa sallatallahu alaihim aduwan min ghaylihim. Fa'akadhu pa'lamati aidihi. Tidaklah mereka itu membatalkan perjanjian pa'at kepada Allah dan Rasulnya. Melayan dan Allah Subhanahu Wa Taala akan mendatangkan musuh mereka, lalu kemudian memberikan kekuasaan dan menindas mereka, lalu mereka mengambil sebagian apa yang ada di tangan-tangan kaum Muslimin. Pertanyakan kenapa musuh-musuh itu berani kepada kaum Muslimin menghilangkan satu nyawa seorang Muslim seperti membunuh seekor nyamuk, hmm, mati sendiri Sama-sama tidak ada harganya ana ah, ananya parawan tan ya kelima kata Nabi SAW alaihi wasallam wa, nah. ya, klimata, wa sallam, min ma lam tahkum aimmatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaru mimma anzalallah illa ja'ala Allahu ba'sa hum selama penguasa-penguasa mereka tidak berhukum dengan kitab Allah dan mereka memilih-milih dengan berhukum apa yang diterunkan oleh Allah melainkan Allah Subhanahu wa taala jadikan perselisihan yang terjadi di antara mereka sendiri apa yang disebutkan Nabi alaihi salatu ini sebenarnya tahzir peringatan bagi kita sekalian bahwa yang menyebabkan hinanya umat ini ketika umat ini meninggalkan agamanya Ketika umat ini telah menyimpang dari sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus sadar itu. dan kita harus merasakan bahawa hanya dengan sunnah Allah Subhanahu Wa Taala akan menurunkan pertolongan. Intan suruh Allah yang suruh. Apabila kalian menolong agama Allah, Allah akan berikan pertolongan kepada kalian. Lalu kenapa Allah tidak menurunkan pertolongannya? Benar apa yang dikatakan oleh Imam Azmi rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan "Ma nasarallahu Islam bimubtadi'". Allah tidak akan menolong Islam melalui perantaraan ahli bidah. Islam tidak akan ditolong melalui ahli bidah. Yang akan menolong Islam adalah ahli sunnah. Oleh karena itu bersungguh-sungguhlah untuk menyelamatkan umat ini dengan penuh kesadaran. Oke. Okay. Nah, jangan seperti seorang anak kepada orang tuanya. Anak yang kamu kamu dia menyata dia punya kekuatan. Kamu tuanya orang besar. Ya. Sok merasa diri punya kekuatan. Perang, jihad, jihad. Lempar mortir, Mak, Jatuhnya ke tempat yang tidak ada penduduknya. Lempar lagi, eh, kena rumah, tidak ada penghuninya. Lempar lagi, kena satu, lain luka satu mortir dibalas dengan seratus orang mati dari Palestina. Lempar lagi mortir, satu orang meninggal dari Yahudi. Balas sampai seribu tiga ratus yang tewas, ribuan yang luka, tidak terhitung banyak. Ini namanya kekuatan. Ini yang namanya perlawanan. Ini yang namanya jihad. Apa tujuan berjihad? Tidak kunalah kalimat Allah yang mulia untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Oh, kemuka untuk membantai kaum muslimin. Tunggaulah. Ya. Dia akan gencaran senjata. Enggak oh, harus perang. La haula wa Allah mengatakan wa in janna salmi fa Kalau mereka condong untuk gencaran senjata, hmm, terima itu dalam kondisi kaum muslimin lemah. Lemah bukan hanya dari sisi fisik, bukan hanya dari sisi persenjataan, dari sisi iman. Lemah segalanya. Nah, Ahlussunnah diremehkan, Ahlussunnah direndahkan. Nah, diusir-usir mereka itu. Ingin buat pengajian di masjid diusir-usir sama orang-orang yang tidak bertanggungjawab jawab dan amaras. Dan yang sisa mereka Perhatikan nawa ya kaum muslimin satu orang yang menjadi korban yang meninggal terbuang darahnya itu sangat berharga di sisi Allah Subhanahu taala. Mereka tidak memperhatikan itu. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, hadis Abdullah bin Umar, Satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaf. Tawaf di Ka'bah dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ma athyabati wa athyab ruhati ma ma a'zamaki wa a'zam khurmatiki wa alladhi namsu muhamal minadihi li khurmat almu'min 'inda Allahu azza wa jalla khurmata mink damu wa mali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ka'bah wahai Ka'bah engkau haramnya engkau Harumnya baumu. Wahai Ka'bah, alamkah mulianya engkau dan agungnya kehormatanmu demi Allah yang diu Muhammad berada di tangannya. Kehormatan seorang umat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu jauh lebih terhormat, jauh lebih besar daripada engkau Wahai Ka'bah, darahnya dan hartanya. Ini. Nilai kaum muslimin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Karena itu harbai nasihat para ulama Para ulama telah memfatwakan dari dahulu Ketika para mujaddid da'wah Mereka masih hidup as Abdul Aziz bin Baz As-Syeikh Al-Albani As-Syeikh Muhammad SAW Nasihat Terima nasihat itu Ima sulat, berdamai Kata yang kedua, hijrah Hijrah Nah Tapi mereka melecehkan para ulama apa itu ulama yang bisa berfatwa dalam perkara haid dan nifas? Kata ulama itu tidak mengerti wakhe yang dipakai adalah orang-orang yang punya pemikiran khawarij seperti Usama bin Laden, Ayman al-Balawi dan yang semisal mereka. Nah, apa akibatnya? Nah, itu bukan perlawan, tidak ada perlawan sama sekali Ketika Yahud menarik pasukan Yahud. Oh, Melakukan. Ya. Bangzanya la haul wala quwwata Ribuan yang terluka, ribuan yang meninggal. Mau dikatakan itu sebagai kemenangan? Temenangan apa? Nah. Una la yaqilun. Naam. Dia punya akal. Harus yang kembalikan koreksi diri. Mengapa Allah Subhanahu wa taala menentukan bencana kita? Benar apa yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu dalam riwayat Imam Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Idza tabayatum bil 'ain, wa akhadtu azab al-baqar, wa raditu bil zunah, wa taratum al-jihada fi sabilillah, sallallahu alaihi wa sallam, taamzi'u hatta tarji'u radifukum." Apabila kalian jual beli dengan cara riba lalu kalian senang beternak, kalian senang bercocok tanam, lalu kalian meninggalkan berjihad, jangan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan mencampakkan pada diri kalian kelemahan, kehinaan dan perniagaan tidak akan lepas sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga solusi satu-satunya. Adalah kita berupaya mendidik kaum Muslimin, mulai dari diri kita, keluarlah kita masyarakat kita, didik mereka dengan Sunnah, didik mereka dengan Tasfiyah wa Tarbiyah agar mereka beribadah kepada Allah dengan Tauhid dan dengan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira sampai di sini, maashirah, wa yang bisa kita jelaskan pada teman kita doaohan ini. Semoga Allah merdahwalak menantiasa memberikan tawfiq kepada kita untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan dimulakan mengamalkannya dan istiqamah di atas al wa akhirul al-awanan alhamdulillahirrahmanirrahim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh